Mike a vendégcsapat öltözőjében ült a nyitó meccs után. Felkészült rá lelkileg és fizikailag, és mindent beleadott a játékban. Nyert is a csapata 37-17-re a St. Louis ellen. A sajtónak nyilatkozva a legjobb formáját hozta, ajnározta a többi játékost, és optimistán beszélt csapatának várható szerepléséről az előttük álló idényben. Mindent megtett, amit elvártak tőle. Viszont amikor a játékosok és a riporterek magára hagyták, összeomlott. Pedig már elteltet hét azóta, hogy Tara kidobta. Mégsem volt képes őt elengedni. Szerette a nőt. És ab üdös életbe ő meg viszont szerette. Ebben biztos volt. Csak Tara nem merte bevallani, annyira félt. – Te a legyed baszod itt egy álmagadban? Mike elmosújódott. Gavin állt mögötte az ajtó félfának támaszkodva. – Neked nem a labdát kéne ütögetned? Ma már játszottam egyet Kansas City-ben. Már egy ideje itt vagyok. Hallottam, hogy Tara ott hagyott. Sajnálom. A mama nem bírta tartani a száját. Gevin eltóta magát a félfától, és leült a bátya mellé a padra. – Mert törődik veled. Tudod, milyen anya? Ami nekünk fáj, az neki is. Mike nem szólt. – Szereted? – Igen. – Ő viszont nem szeret. Mike oldalra billentette a fejét. – De... Szeret. Csak fél. Totál kiborította az egész. Bátyó, én lószárt se tudok a szerelemről. Na, hogy is van ez? Szeret téged? Mégis kivág? Megbántottam. Líz bántotta meg. Nem, én tehetek róla. Végső soron szabhattam volna világos irányelveket Elizabetnek. Ő azt hitte, minden szabad a jó PR érdekébe. Körmére kellett volna kopintanom. Pláne, hogy tisztában voltam vele, hogy Líz nem kedveli tarát. Nem figyeltem eléggé. Akit az ember szeret, azt megvédi. Nem teljesítettem ezt a kötelességemet. Nem az egész a tesarat te budjant. Nem lehetsz mindenütt ott. Ebben tévedsz, Gevin. Látnom kellett volna a veszét, de becsuktam a szemem. Be kell látnom. Csak azt kellene kifundálnom, hogyan tegyem jóva a bűnömet. Nem is biztos, hogy jóvá tehető. Gevin Mike vállára tette a kezét. Nem olyannak ismerlek, aki feladja a reményt, pedig sok mindent elbasztál már életed során. Mike felnevetett. Közbunkó. Gavin kúnyosan vigyorgott. Érted, mit akarok mondani? Ha pofon ütött az élet, felálltál és leporoltad magad. Ha szeretett a rád, akkor nem adott fel. Ha megijedt vagy megbántódott, elrejtj és tisztált magad nála. Megpróbálom. Muszáj lesz. Ő a mindenem. Akkor ne itt, mint egy szánalmas alak, hanem szív föl magad. Mike felkacagott. Kösz a lelkesítő beszédet. Erre valók az öcsikék. Kinyílt az ajtó, Mike és Gavin odafordult. Liz lépett be az öltözőbe. Szép tőled. Mike keze ökölbe szorult Elizabeth hangjától. Azóta, hogy kirugással fenyegette, Liz nem kereste. Pölcsentette. Gavin kérdőn pillantott, felhúzta a szemöldökét. Gavin, nem tudtam, hogy itt leszel. Csak beköszöntem a bátyámnak. Elizabeth odalépkedett, nyugodtan, szépen. Szürke kosztüm és magas sarkú volt rajta. A haját hátrafésülte, fülében gyémántok csillogtak. Akarod, hogy elvigyelek a szállodáig? Nem sokára megy a buszom a reptérre. Liz ránézett. Nem kell, köz. Beszédem van veled. – Most nem alkalmas. – Már hogy ne volna az? – Liz Gavinre pillantott. – Válthatok néhány szót a bátyáddal négy szem közt? – Nyugodtan elmondhatott Gavin előtt is, ami a lelkedet nyomja. Gavin felállt, időlt az öltöző szekrénynek, és karba tette a kezét. Mulladtatta a helyzet. Elizabeth mike fordult. A könnyedség leolvadt az arcáról. – Na, szóval… – vágott a Elizabeth. Tudom én, hogy elszúrtam. Bocsánat. Láttad a sporthír videót? Jóvá tettem a dolgot. Valóban, Tarának nagyon tetszett. Líz fellélegzett. Örülök. Sajnálom, Mike. Többet nem fordul elő. Mindig azt tartottam szem előtt, hogy mi a legjobb a karrierednek. A csúcson akartalak látni. Mike becipzáraszt a táskáját, majd Lízre pillantott. Téged csak az érdekel, hogy sokat keresünk, mert te is sokat akarsz keresni. Azért akarsz bennünket a csúcson látni, mert attól te is a csúcsra kerülsz. Igazából nem is tudom, hogy minket vagy saját magadat fényezed a -e jobban. Valószínűleg az utóbbi. Líz elsápadt. Az nem igaz, a ti akarom. Ha ez így lenne, beláttad volna, hogy nekem tara kell. Beláttad volna, hogy fontos nekem. Odafigyeltél volna netenre. De te mástra se figyeltél csak arra, hogy tarát és ten száműzd az életemből, és újabb cica babákat aggas rám. Liza emelte a kezét. De úgyis, én törődöm veled, Mike. Mindig is így volt. Lehet, hogy most nem álltam a helyzet magaslatán, de akkor is törődöm veletek. Veled és Gavinnel is. Meg az összes ügyfelemmel. Baromság, te csak a pénzzel törődsz, a hírnével és a hatalommal. Az ügyfeleidet magasról leszarod engem pedig különösen magasról Elizabeth. Mike felvette a táskát, és újra Gavinhez fordult. Majd ki elém, ha Szent Louisba érek? Egy későbbi géppel megyek. Meg akarom látogatni az öregeket. Gavin bólintott. Na-na! Az ajtó felé menet megállt Elizabeth előtt. A szerződésed szerint 30 nap a felmondási időt. Ma megkezdted. Ki vagy rúgva Elizabeth? Liz levegőt is alig kapott. Mike kisétált, Gevin és Liz kettesben maradt. A lány lógó orral ült az öltöző padján. Gevin nem tudta, mit mondjon, hogy jó kedvre derítse. Persze lehet, hogy meg sem érdemelni. Palira vette Mike-et, Tarát és Netett. Megérdemelte. Liz felemelte a fejét, könycsillogott a szemében. Elizabeth volt a legkeményebb nő, akit Gevin ismert. Nem törte össze semmi. Soha, de soha nem látta még őt sírni. É én nem akartam, mondta Líz szepegve alig hallhatóan. Gabi nem is volt biztos benne, hogy hozzá beszél. Nem, én sem hinném, hogy szándékos volt. Láne, hogy mennyit vesztesz a dolgon anyagilag. Líz megrázta a fejét. Az nem érdekes. Nem akartam mike megbántani, Gavin. Ő nem pusztán ügyfél, hanem régi barát. Vagyis, hogy az volt. Többé már nem. Sok ügyfelem volt már. De, hogy Márk barátságát elvesztettem, az pótolhatatlan veszteség. Líz felnézett gevinre. A csillogó könnyektől összefacsarodott a fiú szíve. Nincs túl sok barátom. Halkan felnevetett. Most már kezdem érteni az okát. Líz felállt, odament Gevinhez. Kék szemek könyvben úszott. Olyan közel lépett, hogy a mellé Gevinhez ért. Remegő kézzel megfogta a férfi arcát majd lassan végig simogatta, alsó ajkát a hüvely kújjával cirógatva De mégis, suttogta, majd lábújhegyre állva könnyedén megcsókolta gavin -t. Szája puha volt, és a nyelvehegye hozzáért Gavinéhez. Ígéretes csókocska volt. Gavinnek nagy erőfeszítésébe került, hogy ne ölelje át Lízt, hogy elmíjítse a csókot. Hirtelen rátört a vágy, hogy alaposabban is megkóstolja. De még mennyire? – Bizony, akart volna ő többet is. Líz felé nyúlt, azonban az mosolyogva hátra lépett. – Mindig szerettem volna ezt kipróbálni. – mondta Líz, majd megfordult, és kisétált az ajtón. – Basszus! Ez mennyire fura volt? – És vajon miért akart utána menni? – Miért akarta megölelni és alaposabban megcsókolni? – Egyáltalán hogy jött a ilyesmi eszébe? – Gavin nagyot szusszant, majd Mike után loholt. A szülők már javában aludtak, amikor Mike és Gavin megérkezett. A ház néma volt és sötét. Maradsz? kérdezte Mike gavin miközben kulcsával kinyitotta a bejárati ajtót. Gavin megvonta a vállát, esetleg, mint a féle erkölcsi támasz. Mike felvonta a szemöldökét. Hiszen te soha nem alszol itt. van saját lakásod. Azt nem mondtam, hogy az egykori szobában fogok aludni. Tudod, hogy van? Az otthon melege folytogat. Gavin félre a bátyát és kicsörtetett a konyhába. Sört ide! Mike a fejét csóválva utána ment. Mit kérsz? Lónyálat vagy vizet? Lónyálat. Gavin dobott neki egy doboz üdítőt. Mike felbontotta az aludobozt. Gavin lepatintotta a sörös kupakot az üvegről, majd mindkét fivér kortyolt egyet az italából. Szóval, akkor kirúgtad Elizabetet Szerintem néz már is új ügynök után. Mike tovább szürcsölte az ügyítőt. Csak semmi sietség, nem hajtott a tár. Különben sem akarom, hogy a kesejük egyszerre mind rám csapjanak. Nekem most fociznom kell. Arról nem is beszélve, hogy a magánéletemet is rendezni akarom. Az ügynökök várjanak csak egy kicsit. Hát, ha te mondod. Liz teljesen összetört. Mike vállatvont. Majd csak túléli. Szeretnéd, hogy én is kirúgjam? Csak ha idegesít. Gevin nagyot húzott a söréből, aztán mosolyra húzta a száját. Nem, nem mondhatnám, hogy idegesít. Mintha hangokat hallottam volna ide lentről. és Nini, mind a két fiamat itt találom. Szia, Mami! Mike felállt, és az anyja már el is tűnt az ölelésében. Ezután Gevin ölelése következett. Végül leültek az asztalhoz. De meg mit csinálsz erre, Mike? Azt hittem, hogy a meccsed után azonnal visszarepül San Franciscóba. – Nő, ügy! – mondta Kevin. Mike rosszallóan nézett rá. Miért? Talán nem így van. – Nia, ja, Istenkém! Még nem békültetek ki tarával? Pedig még líszt is kirúgta. Mike a szemét forgatta. – Mekkora plegykafészkek vagytok? Kevin erre büszkén mosolygott. Mike anyának elkerekedett a szeme. – Kirúgtad Elizabetet? Miért? Gavin szóra nyitotta a száját, de Mike leintette. – Kus, hadd mondjam én! Gavin azonnal elhallgatott. – Olyat csinálta, ami nem tetszett. Megsértette vele tarát és netent. Ez volt az utolsó csepp. – Értem. Az anyuk karba tette a kezét. – Akarsz róla beszélni? Mike Gavinre nézett, akinek láthatóan eszehágába sem volt kimenni. – Gavin, hadd beszéljek Michael a négy szem közt? – Jól van, na, minden jóból kimaradok. Megpuszítta az anyja arcát. – Hazamegyek. Anyja kivette Gavin kezéből az üveget. – Á, sőt itt édes fiam? – Jézusom, mama, huszonkilenc éves vagyok, nem tizenhat. Csak néhány kortyot ittam. – Akkor mehetsz. Szeretlek. – Én is szeretlek. Gavin kifelé menet megpaskolta Mike karját. Évj, valami kell. Közgevi. Szóval, akkor mi történt a rával? Mike beavadta az anyját a részletekbe. Elmondta, mi történt a karneválon, és hogyan reagált a Úgy gondolod, hogy Tara szeret téged? Úgy. Anyukája megfogta a kezét. Akkor biztosan fél. Szerintem is. És mit fogsz csinálni? Nem tudom vele elfogadtatni az életmódomat, mama. Nagyon le vagyok kötve, de neki is ott van a maga munkája, és neten. Tara erős nő, majd megoldja, csak adj neki egy kis időt. Nem szoktam a dolgokba beletörődni, inkább eléjük megyek. Ami nekem kell, azt megszerzem. Anyukája elmosolyodott. Tudom én, mindig intézkedtél, viszont most azt javaslom, hadd, hadd érlelje meg Tara a döntést. Ha úgy szeret, ahogy mondtad, felkeres. – De… – az anyja megszorította a kezét. – Hagyd, hogy ő menjen hozzád, Michael. Ne sürgesd, mert csak bizonytalanságot ültetsz belé. Tara tudja, hogy szeret téged, azt is tudja, hogy te viszont szereted. Csak még nem jutott el a felismerésig. Hagyd neki. – Megpróbálom. – anyukája sokat mondóan mosolygott. – Menni fog.